Síla se mi vracela postupně. Do nohou a rukou se mi zbrněním vracel cit. Zvedl jsem se na kolena a dlaně, bojoval jsem s nevolností a motající se hlavou. Co mi to si udělala? Mříže mé cely byly roztažené do kořán, aby mohl rej vytáhnout z živého. Možná, když si pospíším, pomyslelo se něco ve mně, Mohl bych ho zkusit zachránit. Logická část mozku si však okamžitě uvědomila pravdu. Už byl dávno pryč. Teplota se vracela k normálu. Jedno ucho mě chytil za roku. Vzal si ho ďábel. ubohý Esteban. To ty si je k nám přivedl. Zvedl tou pěst, aby mě praštil. Na obranu jsem byl příliš slabý. Zazněl výstřel, mukl sebou trhnul. Ze stropu pršel plastový déšť. Jedno ucho zvedl ruce vysoko nad hlavu, když na nás zaměřilo hned několik světelných kuželů. Tvým jazykem sice nemluvím, ale předpokládám, že desetimilimetrová kulka ve stropě vystihuje nech ho být dost univerzálně. Hlas mluvil perfektně vyslovovanou angličtinou. Zamžoural jsem do jasných, na zbraních namontovaných světel a rozeznal několik tmavých postav. Majer si, seš to ty? Obávám se, že ano. Přišli jsme si pro tebe, pité. Považuji se za vydaného do USA. Dobře, chlapi, stáhněte se. Dávejte si bacha, mohli by to být upíři. Popadly mě ruce v rukavicích a vytáhli mě z cely. Paprsky baterek bodali všeby směry, když kolem mě další muži utvořili formaci. Jejich uniformy tvořila černá tělesná zbroj a zástupci všech high-tech taktických vymožeností, co lidstvo zná. Federálové, ne federátes, ale federální agenti Spojených států amerických, přesněji muži z Úřadu pro kontrolu Monster spadajícího pod ministerstvo spravedlnosti do jednoho smrtící profesionálové a museli byste se vážně snažit, abyste našli větší bandu kreténů. Pite, jaký je stav? vyštěkl na mě zvláštní agent Majers. Na rozdíl od ostatních federálů nosil Majers svou standardní uniformu, levný oblek a úzkou kravatu. Bez ohledu na to, jak velké zvíře byl a podle toho, co jsem slyšel naposledy, byl ředitelem celé supertajné agentury, mi vždycky připadal jako učitel angličtiny na vysoké. Susan Ray zasýpal jsem. Myers a já jsme měli společnou historii. On a jeho partner, agent Franks, něco by zástupci vlády navštívili v nemocnici po mém úplně prvním setkání s monstrem. Ten den mi vyhrožovali smrtí, pokud nebudu držet jazyk za zuby a při několika dalších příležitostech slib málem splnili. Řekněme to tak, že jsem s vládou moc dobře nevycházel. Majers promluvil do rádia. Zajistili jsme cíl. Všechny tými se vrátí na místo extrakce. Máme tu přinejmenším dva upíry, Jeden pán upíru. Opakuji jeden pán. Tmavovlasá běloška je paní, velký bělovlasý muž je nižší upír, ale i tak velmi nebezpečný. Když je uvidíte, neváhejte, protože oni určitě váhat nebudou. Prošel kolem mrtvoli, kterou rej protáhl mřížemi. Pořád sebou lehce poškubávala. Agentům, co mě táhli v rozšiřující se krvavé louži, podklouzávaly boty. Nikdy bych si nemyslel, že ti chlapi budou tak příjemný pohled pro moje bolavé oči. Rád tě vidí, Majersy, řekl jsem vesele. Sklapni, nemáš ani ponětí, kolik problémů si mi způsobil. Majers zněl unaveně. Nohy už se mi tak netřásly, tak jsem zkusil ze zavazadla povýšit na chodce. Federálové mě prostě táhli dál. Poslali mě, abych tě vyzvedl v hotelu. Ale když jsem dorazil, probíhala tam zombie epidemie. Našel jsem tvůj tým, ale ti netušili, kde jsi. Bylo zapotřebí spousty diplomatické práce, než jsem tě sem vystupoval. A pak sem dorazíme a najdeme tenhle bordel. Tebe není snadný najít. Proč mě majer hledal? Chodba před sekcí šest byla posetá mrtvými dozorci. I když jsem proti podobným věcem už otupěl, musel jsem odvrátit zrak. Ti lidé neudělali nic, čím by si zasloužili upíří vstek. Federálové se hnali předu a mě i majer se drželi uprostřed diamantové obrané formace. Labyrintem klikatých chodeb nás provedli rychle. Byla tu spousta zmatených přeživších, dozorců, volných vězňů a personálu, všichni se potulovali tmou ale od dílu těžce vyzbrojených Američanů se nepostavil nikdo. To bylo dobře, protože jsem věděl, že úřad pro kontrolu Monster nejde pro kulku daleko. Dvůr se topil v chaosu. Jedna strážní věž hořela. Hlavní brána byla otevřená, jedno vytržené křídlo vrat se povalovalo na silnici. Dírou probíhaly vězňové v džínech a utíkali do tmy. Potrhaná těla ležela v měsíčním světle nebo se pohupovala na žiletkovém drátu nad plotem. To museli být dozorci, co se pokusili zadržet Susan. Tři černé suburbany parkovali přímo před vchodem, motory běžely. Čekal tam na nás vysoký chlap v černé zbroji, v mohutných prackách držel krátkou pušku F2000. Měl široká ramena a svaly jako zadák NFL. Byl to hrozivý zjev. Z tohohle federála vyzařovala hostejná schopnost způsobit nepředstavitelnou bolest. Jeho tmavý obličej se pod brýlemi pro noční vidění zamračil, když uviděl, jak mě vyvlékají z budovy. Franksy, brácho, jak se daří, zakřičel jsem. Zvláštní agent Franks z úřadu pro kontrolu Monster vypadal, že mě obzvláště nenávidí. Až se vláda jednoho dne rozhodne, že by bylo lepší ukončit můj život, tak nějak jsem věděl, že tu práci vezme agent Franks. Blbě, zabručel. Proč, blbě? Zeptal jsem se, když mě federálové protáhli otevřenými dveřmi do Suburbanu. Protože jsme přijeli včas. Zabouchl za mnou dveře. Kapitola 3. Auvene, zamrkal jsem uslzenýma očima, které se snažili přizpůsobit světlu uvnitř suburbanu. Najednou jsem byl přimáčknutý na dveřích, když mě někdo silně objal. Julie! Byla nádherná jako vždy. Když jsem je svému ubohému mrtvému spoluvězni popisoval, ani v nejmenším jsem nepřeháněl. Vysoká bruneta, překrásná, mnohem chytřejší než já a tvrdá jako diamant. Júlie byla věrnou kopií své matky, jen byla živá a nenaplňovalo ji zdrcující zlo. Och, ouvene, jsem tak ráda, že tě vidím. Objal se mi a pohladil špinavou dlaní po tváři. Protože jsem byl tvrdák, snažil jsem se před federálními agenty nerozbrečet jako slečinka. Držela mě pevně. Musela si myslet, že mě ztratila. Já bych ten pocit určitě nenáviděl. Zaklonila hlavu a políbila mě. Páni, byl jsem tak šťastný, že jsem venku z basy. Nakonec mě pustila, sundala si brýle a otřela si trochu vlhkosti z očí. Chutnáš jako chemikálie? Prášek proti vším. Co se tu děje? Na to bych se měla zeptat já tebe. Co se stalo v hotelu? Byli tam zombi, ty si zmizel a pak dorazili federálové a schánili se po tobě. Je to složitý, Zkusím ti to vysvětlit, ale co tým je v pořádku? A co děláš s těmi chlapy tady? Všichni jsou v pohodě. Přinutila se se, aby mě vzal sebou, když jsem zjistila, že tě hledá. Ouvané, jsem tak šťastná, že si v bezpečí. Dveře řidiče se otevřely a agent Franks vmáčkl svůj mohutný trup za volant. Majer zvlouzl na sedadlo spolujezdce. Když zavřel dveře, vnitřní osvětlení pohaslo. Majers se otočil sedadlo. Ty jsi mě k ničemu nepřinutila, já tě nechal, odsekl. Doufal jsem, že by nám mohla pomoc identifikovat svoje tělo, dodal Frank s bezbarvým hlasem. To byla druhá kompletní věta za noc, což byl na Frankse docela výkon. Jen smůla, že obě nějak souviseli s přáním mojí smrti. Předpokládám, že tak na některé lidi prostě působím. Franks nastartoval velké auto a vyrazil branou ve spršce štěrku. Vězní lapení ve světle předních reflektorů museli uskočit stranou, jinak by je srazil. Majers se otočil zpátky a mluvil do vysílačky, varoval zbylá dvě vozidla, aby se dávala pozor na případnou léčku. Brána věznice Tichyra se rozplynula v pozadí. – A co ta zombie epidemie? Podchytili jsme to včas? – Chtěl jsem vědět. Bylo to hloupé, ale měl jsem pocit, že to celé je má vina. – A po tvém začení jsme přišli ještě o pár dalších lidí. z z Gona Wild si nechal seždat mosky, takže žádná velká ztráta, informoval mě Majers. A co se stalo? Jak jsi skončil tady? – vyptávala se Julie. – A co se ti stalo s hlavou? – ta boule je obrovská. Pažba od brokovnice. Mávnul jsem nad tím rukou. Otřesy mozku u mě na neštěstí byly poměrně běžno v záležitostí. To tě vysvětlím později. Viděl jsem tvojí mámu a tátu. Cože? jen hlas o oktábu povyskočil. Tady? Teď? Otočila se, dívala se z okna. Znovu ne. Julian alabamský přízvuk byl obvykle velmi slabý s výjimkou chvil, kdy byla příliš rozrušená nebo jako v tomto případě vyděšená. Susan a Ray budou temnou skvrnou jejího života, dokud je někdo konečně nepropíchne a neusekne jim hlavu. A myslím, že už jsou pryč. Položil jsem jí ruku kolem ramen a přitáhl si ji blíž, zašeptal se jí do ucha. A povím ti, co říkali, ale ne teď, když poslouchají ti kreténi. Přikývla a dlaní si přejela pod skvrnce na krku, podvědomé gesto, které si osvojila při chvílích velkého stresu. Většině lidí skvrnka připomínala tlustou, vytetovanou černou linku. Ve skutečnosti to bylo něco úplně jiného. Susan se rozloučila s tím, že znamínko, které Julii jednou zachránilo, ji nakonec také zabije. Ne, pokud tomu budu moc zabránit. Pite, v tom hotelu, viděl jsi ho? Vrátil mě Majer s otázkou zpátky k práci. Koho? Rozhodl jsem se, že si budu hrát na blbce. Věděl jsem, že mě federálové nezachránili jen z dobroty svých srdcí, takže mě zajímalo proč. Vůdce dočasnosti, Nekromanta. Anglán, co se po zasnutí světel mění v obřístí, nahází po lidech záchodem, toho myslíš? To Majer se nabudilo. Viděl si jeho obličej? No trochu, ale byla tam tma. Až přiletíme domů, budeš si muset promluvit s naším portrétistou. Jsi teď jediný člověk, o které víme, že ho viděl na vlastní oči. Co je ta dočasnost? Zeptala se Julie. Svatá církev v dočasné smrti. Je to kult mrtvých. Banda pořádně vypatla na jich magorů. Jsou tu už celou věčnost, ale na radar se nám dostali až minulý rok. Ten chlapce tě napadl je jejich vůdce. Církev, proč jim prostě do základu nevypálíte kostel? Jste přece federálové. Majers zbud narážku nepochopil, nebo se ji rozhodl ignorovat. Udělali bychom to, kdyby to šlo. Ale dočasnost je dobrá. Pracují v buňkách. Jejich vysoce postavení operativci jsou známí jako povznesený řád stínů. Nedaří se nám jejich vůrce najít stejně tak většinu řadových členů. Zatím jen můžeme říct, že fušují do opravdu hardcore černý magie. Mají konexe obchodníci, politici, média, dokonce i filmové hvězdy. Ten kult je teď naší prioritou číslo jedna. Nech mě hádat. Uctívají staroblí. Ano. vyleženě po tobě jdou. Řekl pak se na chvíli. Zamyšleně zarazil. Jak jsi věděl, že jsou s nimi spojený. Nic jsem neřekl. Majer se otočil a zíral na mě. Podívej, pité. Jestli máš informace, musíš se o ně podělit. Tyhle lidi jsou nebezpeční, jejich vůdce je tajný nepřítel číslo jedna a já jsem právě teď tvoje nejlepší šance, abys je přežil. Snažil se vypadat přátelsky a selhal na plné čáře. Já vím, že jsme spolu vykročili špatnou nohou, ale já se ti tady snažím pomoct. Proč? Je to naše práce. Chráníme a bráníme daňové poplatníky smál se a já si v té chvíli nebyl jistý, jestli je větší hrozbou vládní agent nebo schuzn, i když každý z jiných důvodů. Jeden reprezentoval bezduchou entitu s mocí vysát z neviných i poslední kapku krve a ta druhá byla upír. Suburban dál zrychloval na rozježděné cestě. Keci! Majers pokrčil rameny. Byl dost chytrý, aby dál nemarnil čas. No dobře, budu s tebou mluvit na rovinu. V té záležitosti s kultem si teď naše jediný želízko fohni. Každý, kdo se zatím pokusil ten kult infiltrovat, skončil jako zombí nebo i hůř. Právě se nám tam sice povedlo někoho nasadit, ale na to temu je až dole a nic mu neříkají. Ze žádného známého člena práskače neuděláme, stačí, aby si to o něm jen pomysleli a už ho nikdy neuvidíme ale dočasnost je teď fixovaná na tebe a my tak máme šanci někoho z nich odchytit a vyslechnout ho. Složil jsem hlavu do dlaní. Ale no tak, proč všechno vypadá, jako by se mě to osobně dotýkalo? Už mi došlo, proč jsem cílem starobilých. Překazil jsem jim invazi, ale to federálové nevěděli. Tím jsem se byl dost jistý, protože kdyby federálové věděli, co jsem dokázal, zvlášť to ocestování časem, můj mozek by už nepochybně plaval ve sklenici někde ve vládní laboratoři, kde by do něj strkali elektrody a zkoumali, jak funguje. Co se toho týče? Majer uhnul pohledem, vypadal trochu rozpačitě. Promiň. invazní plány jsem naboural tím, že jsem se jim zepřel. Neměl jsem nejmenší tušení, za co se mi Majers omlouvá. Co? Bylo to nedorozumění, řekl. Čekal jsem na vysvětlení. Majers si dával na čas. Dokonce vypadal trochu zahanbeně. Víš, když L.M. bojovali s přisluhovači Lorda Mačáda, rozhodli jsme se to zahrát. Na jistotu, tak jsme tak nějak... Do oblasti schodili v atomovku. Vy jste udělali co? vykřikla Julie. Vy jste chtěli odpálit Alabamu? Byla jen malá. Ušlo o nejlepší řešení. Nemysleli jsme si, že uspějete. Byl jsem si jistý, že ti špatní vyhrajou a to jsem nemohl dopustit. Víš, co by se stalo potom? No, tak to kurva dík, majersy. Když já jsem tam dole byl a žádnej atomový hříbek jsem neviděl, takže předpokládám, že jste to podělali. Pokrčil rameny. Když bomba dopadla, trhlina už byla otevřená. Atomovka prošla hladce, skrsa explodovala na druhé straně v realitě starobilých. To je muselo naštvat. a podle toho, co tvrdí naše zdroje, to dokonce poranilo nejvyššího bose starobilých. Z nějakého důvodu si myslí, že si tam tu zbraň poslal ty? Proto na tebe vypsali interdimenzionální odměnu. Promiň. Nemyslím si, že promiň smázne obvinění z použití jaderných zbraní, blbče. Není divu, že z toho starobilí vinili mě. Nejen, že jsem jim zmařil invazi, ale taky jsem na ně zaútočil v jejich vlastním světě. V průběhu života jsem naštval spoustu lidí, ale tři kilometry velkého koríše ještě ne. No a co teď? Vyštěkla na něj Julie. Budeme prostě čekat, až ten kult přijde a zabijeme ho snoubence? To si nemyslím. Majers zavrtěl hlavou. Dopravíme vás domů. Chci, abyste se dál věnovali své práci a čekali, až kultu dělá další krok. Dám vám ochranku a až kultisti udeří, budeme připraveni. A proč se prostě někam neschovat? Na chvíli se vypařit? To byla řečnická otázka. Nejsem ten typ, co utíká. Najdu si tě. Dočasnost nejsou obvyklí pošuci. Na neštěstí pro nás věci, ve které věří, opravdu fungujou. Ne, chci vás mít venku. Oni se vyplazí spod kamene, kde jsou zalezlí a až to udělají. Majer spraštil pěstí do dlaně. U člověka, který vypadal jako vysokoškolský profesor angličtiny, to až tak zastrašující gesto nebylo. Takže až mě zabijou, tak tam vlítnete a zatknete je. Franks konečně promluvil. Oni tě nezabijou. A to proč? Franks neodpověděl. Majer smlčenlivého agenta poklepal po rameni. Budeš v bezpečí protože budeš pod ochranou mých nejlepších mužů, které osobně povede agent Franks. Jeho primárním cílem je udržet tě naživu. Jen ta představa byla naprosto absurdní. Franks? Chránící i mě? Hleda hovno, vyprskl jsem. Raději to risknu se zombíky. Na misi jsem nikdy neselhal, prohlásil prostě Franks. A co jasný spodek? To se nepočítá, odtušil Franks. Viděl jsem, jak jeho chladné oči mrkly do zpětného zrcátka. Chvíli si mě prohlíželi, než se vrátili zpátky k silnici. Franks byl mrtvý stejně jako mi ostatní, než se mi povedlo vymazat posledních pět minut. Předvedl úžasný boj a než šel k zemi, schytal nelidskou dávku zranění, ale i tak prohrál. Dokážu se ochránit sám? LM ho ochrání, dodala Julie. Stejně jsme v tom lepší než tví federálové. Civilisti. Zabručel Franks, prudce strhl volant a sjel na méně používanou cestu. Nevěděl jsem, jestli tím myslí nás nebo ostatní řidiče. Nemáš na výběr. Tvoje země tě potřebuje, pité, řekl Myers. Potřebuje mě jako návnadu, do toho nejdu. Najdi si naháček jinýho červa, Majersi. Lidem jako ty nevěřím, co by se nehed vyšlo. A to dřív zamrzne peklo, než bych svůj život svěřil do rukou tohohle armádního zabijáka. Vstekla jsem ukázal na Frankse. Mohutný agent mě ignoroval. Buď nás necháš, abychom tě chránili před dočasností, nebo LM pořádně zkomplikujeme život. Pokud si myslí, že posledně to bylo zlý, prostě se do mě navážej dál a uvidíš, co se stane tentokrát. Pohrozil mi Majers. Svoj politický kapitál z loňského léta už jste vyčerpali. Herbinger už v kongresu dávno neplatí za jejich zlatého hocha a moji agenturu přesunuli z ministerstva spravedlnosti pod vnitřní bezpečnost. To jsem nevěděla, řekla Julie. Reorganizace přísně tajné stínové vlády obvykle v novinách nekončila. Což znamená, že teď mám moc vyjebávat s vaší společností víc než kdykoliv předtím. Majers, kdysi býval členem lovců Monster SRO, než odešel a začal pracovat pro vládu. Nevěděl jsem, proč se rozhodl odejít, ale bylo vidět, že nás od té doby nenávidí. L.M. už jednou nařízením vlády uzavřeli a já věděl, že jisté frakce ve vládě se třásly nedočkavostí, až jim dáme záminku to zopakovat. Jsem připravený dotáhnout to až do konce. Vy taky přemýšlejte o tom. Julie zamumlala polohlasně něco zprostého o Majersově původu. Oba jsme věděli, že postarší federál neblafuje. Za oknem se míhal temný mexický venkov a já zíral na svůj odraz. Všechno stálo za starou belu. V posledních 24 hodinách na mě zaútočil stínový a jeho zombí, zmlátili mě federátes, odvšivili mě, navštívili mě upíři Znovu jsem se shledal s úlomkem nejhoršího artefaktu známého světa, zaměřil se na mě kult mrtvých a vše završilo umístění do ochranné péče muže, který by se dal nejlépe popsat jako nečlen fanklubu Ovena Z. Pita. Dlouhou chvíli nikdo nemluvil. Majers se nakonec otočil a díval se na silnici. Uvnitř svého černého byrokratického srdce věděl, že nás porazil. Julie mi položila hlavu na rameno. Vzal jsem je za ruku a stiskl. Už jsme čelili horším věcem, nebo jsem si to alespoň myslel. Co tě trápí? Zeptal jsem se tiše. Julie si mě vzala stranou hned, jak jsme vystoupili na malém letišti. Kousek od nás tankoval C-130 Hercules US Air Force, brzy jsme měli odletět zpátky do států. Noční obloha byla za úplnku jasná a já mohl rozoznat obrys agenta Frankse, který stál deset metrů od nás. Prohlížel si pletivavý plot, hledal v pouštních křovinách nějaký pohyb. Ten chlap bral svou práci opravdu vážně. Kousek od letiště běžel nějaký silný kompresor, takže jsem se nebál, že by nás mohl slyšet. Julie a já jsme stáli za malým leteckým hangárem a mluvili o událostech dnešního dne. Tohle je plbost, zasečela. Federálové už mě vážně unavujou. Na první pohled byla rozčílená a její pohledné rysy se stáhly do drsného zamračení. A, pobídnul jsem ji. Znal jsem ji příliš dobře. Očividně šlo i o něco jiného. Zamračila se ještě víc. A co tady sakra dělali moje rodiče? Nerada to říkám, ale když nám nabídli příměří... Opravdu jsem tomu věřila. Jestli proti nám něco podniknou, Erl si z jejich dopadení udělá životní cíl? Myslela jsem, že mají alespoň sebe sebezáchovy a vyhnou se tomu. Věř tomu nebo ne, ale myslím si, že to příměří stále platí. Stručně jsem jí vysvětlil povahu z návštěvy. Ale musím s hanbou přiznat, že něco jsem zamlčel. Nezmínil jsem se o Susanině tvrzení, že Julie kvůli svému poznamenání zemře. Kvůli té zatajené informaci jsem se cítil provinile a jednou jí to řeknu, ale ne teď. Co já vím, Susan byla prolhaná a manipulativní děvka, která se snažila najít způsob, jak ve svém temném světě znovu spojit rodinu. Ulomek artefaktu? Jak? Ten přece zmizel z Charlesbergu. Vždycky jsem se myslela, že ho mají federálové, když to tam celé obšancovali. Jak kousek z něj skončil u mojí mámy? Pokrčil jsem rameny. Ona mě nekoukej. Já jen vím, že to pekelně bolelo, když se mě s ním dotkla. Ta věc mě k smrti děsí. Myslíš, hledala správná slova. Mohlo by to začít znovu? nevím, odpověděl jsem. Pevně jsem ji objal. Děsili mě věci, co artefakt udělal a udělat mohl a ze všeho nejvíc to, že to udělal mě. Raději bych se zabil, než bych riskoval vypuštění těch stvůr. To prostě to nevím. Ovene, mám z toho špatný pocit. Myslela jsem si, že jsem tě ztratila. Já nikam nejdu, to ti slibuju. Když jsem to řekl, vzpomněl jsem si na jiný slib. Přišel jsem o svoje vybavení. Ty pistole, co jsi mi dala, pistole tvýho bratra, znamenaly pro tebe hodně. Hned mě zastavila. Zbraně můžeme nahradit, tebe nahradit nedokážu. Je čas, zakřičel na nás Franks. by chtěli zdůraznit jeho slova, velké motory naskočily a vrtule začaly burácet. Je to strašný kretén, zamumlala mi do ramene Julie. Pomalu se odstrčela, zamířili jsme k čekajícímu letadlu. Když o tom mluvíme, agente Franksi, zvyšila hlas. Federál kývnul jejím směrem. Minulé léto jsem se v jeskyních de ptala, jestli jste se postarali o mého otce. Ptala jsem se, jestli jste ho nechali proměnit se v upíre a jestli vám utekl. Protože ho Owen viděl, předpokládám, že jste mi lhali. Když se Julie rozčílila, šel z ní strach. Pochyboval jsem, že by měl v mozek nějaké zastrašovací obvody. Agent jen pokrčil rameny. Tajné, řekl prostě, otočil se a odešel k letadlu. Čas strávený s ním bude asi pořádná zábava, co myslíš, zeptala se. O to jsem si chvíli myslel, že jsme si k sobě s Franksem našli cestu. Prošli jsme pod osvětlením ranveje. C-130 byla příšerně hlasitá. Zbytek federálů po nákladní rampě vynášel jejich vybavení. – Pan Pitt, slečna Lfordová, blížil se k nám agent navlečený v černé zbroji. Sundal si helmu s obličejovou maskou a strčil ji pod jednu ruku. Byl mladý a působil docela přátelsky. Měl tmavě hnědou pleť a pečlivě učesané černé vlasy, když se usmál v očích mu skřilo. Přes rameno měl přehozený, hranatý a od pohledu těžký batoh. Křičel, abychom ho přes motory vůbec slyšeli. Jsem agent Torres, patřím k vaší ochrance. Je mi ctí se s vámi setkat. Natáhl ruku v rukavici a já mu s ní překvapeně potřásl. Nebylo normální, aby se federálové k lidem s LM chovali mile. No, ty tu musíš být novej, zakřičel jsem. Jo! Zrovna mě do úřadu přeložili. Přišel jsem od pohraniční hlídky. Potřásl rukou i Julie a jeho tvář prozradila jeho překvapení, jak působivá síla se v jejím stisku skrývá. I já reagoval stejně, když jsem se s ní setkal poprvé. Slečno Fordová. četl jsem o vaší rodině, když jsem studoval na akademii úřadu pro kontrolu Monster. A páni, vše, co můžu říct, no prostě páni, Jste naprosto úžasní. Váš pra pradědeček byl jedním z průkopníků v lovení monster. Je to vážně čest. No, díky, zakoktala Julie. Očividně jsem nebyl jediný, koho překvapilo setkání s přátelským agentem. Má setkání s nimi obvykle zahrnovala šikanu, výhrušky, zastrašování a příležitostně pěstní souboj. Sundal batok z ramene a podal mi ho. Myslím, že tohle patří vám. Batoch byl přesně tak těžký, jak vypadal. Rozepnul jsem ho a nakouknul dovnitř, kde mě přivítal úžasný pohled. Anihilátor, vykřikl jsem. Upustil jsem batoh a vytáhl z něj svoji upravenou brakovnici sajga. Trhnul jsem za nabíjecí páku, abych zkontroloval komoru a závěr klouzal stejně hladce jako vždy. Byla to hrozivá zbraň, zkrácená hlaveň, plný automat, zásobník nadspaný dvanáckami, doplněná podvěsným 40 mm granátometem, holografickou optikou EOTech a Peace the Resistance na stranu skládaným bajonetem se stříbrným ostřím. Anihilátor a já jsme už spolu zažili nejednu nebezpečnou situaci. Nebyla to jen má zbraň, byl to sakra můj nejlepší přítel. A moje STI? A moje zbroj? Teď už jsem se vážně choval jako geek. Obě mé pětačtyřicítky, původně vyrobené pro na bratra Reje, byly zastrčené ve svých pouzdrech. Chyběl tu jen gangaram, který jsem naposledy viděl zaražený v lebce zombí. No to snad není možný. Tohle je vážně super. Na svoji obranu bych měl podotknout, že v mé práci to daleko nedotáhnete, pokud nebudete dokonale znát a milovat svoje vybavení. Umyslel jsem, že jsem o svoje děťátka na dobro přišel. Kde si je našel? Toré se nadmul píchou. Můj tým zajišťoval perimetr kolem věznice. Tenhle Batoh jsem našel umrtvolit tlustého federáta, s co ležela na parkovišti. Vypadalo to, že si je chtěl vzít domů, ale roztrhali ho na kusy, batah byl rozepnutý a když na něj dopadlo světlo, uviděl jsem tohle. Ukázal na nášivku se smajlíkem. Slyšel jsem, jak těžký je tyhle dostat. Došlo mi, že jestli jste ještě naživu budete chtít svoje věci zpátky. Pokrčil rameny. Taková maličkost. Bojoval jsem s nutkáním ho obejmout. Díky, agente Toresi. Vážím si toho. Považujte to za profesionální zdvažilost. A hej, nějaký čas vás teď budu hlídat, tak mi říkejte Antony. Znovu mi potřásl rukou. Bylo vážně spělí vás potkat lidi, ale už musím jít. Usmál se, zamával, vypadal trochu jako stydlivý teenager a odběhl ke svému týmu na rampě. Obrátil jsem se k Julii. Byla stejně zmatená jako já. Usou naznačila sakra. Stačil jsem anihilátora zpátky do batohu a zapnul zip. Když jsem batok zvedal, byla to dobře známá a uklidňující váha. Možná to nebude tak špatný, jak jsme si mysleli. Nevěděl jsem, že Úřad pro kontrolu Monster nabírá i příjemný lidi. A se je musel v personálním proklouznout. Cazador, Alabama. Počet obyvatel 682 docela průměrné městečko usazené hluboko v lesích jižně od Montgomery. Rychlá projišťka městem, nic jako dlouhá projišťka kazadorem neexistovalo, by neodhalila nic jiného než sumčí sádky, pár obchodů a dva kostely. Pár mil od města se však nacházelo velitelství lovců Monster SRO. Hlavní kancelářská budova měla nad povrchem dvě patra a postavená byla jako středověká pevnost ze vzduchu připomínala tlustou žábu. Další budovy byly rozeseté kolem. Hangár pro naše letadlo a vrtulník, dozemně zanořený bunkr se zbrojnicí, majlova dílna, tělocvična a pár menších budov, které sloužily jako kasárna pro nováčky. Vysoký pletivový plot korunovaný žiletkovým drátem a obrostlý kudzem ohraničoval oblast s buldozery navršenými valy z červeného jílu. Střelnice LM byla prvotřídní. Letadlo Air Force kleslo nad hustý les ohraničující základnu. V jednu chvíli jsem v něm viděl problesknout jeho vesnici, pak ukryté domky zmizely. A pár sekund později zaskřípala kola při dosednutí na runway. Hej, křikl federál. Jeho hlas zněl přes sluchátka hodně nosově. Pane Pité, mohl byste mi věnovat pozornost? Co? Odtrhl jsem pohled od okna. Vycházelo slunce, byl to nádherný pohled. Federál mi ukázal obrazovku laptopu s podobiznou muže, který mě napadl v hotelu. Hubený obličej, hranatá čelist, pronikavé oči, krátké vlasy. Jo, je mu to dost podobný. Agent otočil laptop zpátky, aby se mohl podívat na obrazovku. Co je na něm špatně? Já nevím, byla tam tma a on ze mě zrovna vytloukal duši. Navíc se těžko vysvětlovalo, že jsem při pohledu do jeho očí neviděl žádnou duši. Jak přesně tohle podáte portrétistovi? Ale ta malá démonická pijavice, co mu lezla s tlamy, je fakt dobrá. C 130 troloval k hangáru a zastavil se. Sundal jsem z nateklého čela pytlík s ledem a rozepnul si pásy. Úřad pro kontrolu Monster byl tak laskavý, že mi ošetřil šrámy, zafixoval kotník a věnoval trochu oblbováků. Byl jsem na krásném a šťastném místě. Jo, vláda měla skvělý oblbováky. Díky lékům byla snesitelná i nepohodlná sedadla, výkyvy teploty a rachot motorů. Hydraulika, která ovládala nakládací ramku, dokázala při spouštění k zemi vydávat opravdu působivý rachot. Většina agentů už stála, připravovali se opustit letadlo. Spousta z nich vypadala trochu nervózně. Když tu byli posledně, měli za úkol zajištění areálu a zatčení mě a Julie. V závěru se jim pak dostalo královského výprasku od lehce nervózního Erla Herbinchera. Některé jsem poznával, včetně jednoho agenta s trochu křivým nosem. Pokud jsem si to pamatoval dobře, možná jsem za ten nos mohl já. Zamračil se na mě a ukázal mi vstyčený prostředník dost nízko, abych ho viděl jen já a ne Majers nebo Franks. Byl to ten chlap. Popadl jsem bágl, vstal a zamířil rampě. Julie šla hned za mnou. To bych se radši propadl do země, než bych čekal na vládní poskoky. Na rozjezdové dráze už na nás čekalo pár lovců. L. Herbinger vypadal na čtyřicet, ale já věděl, že pokud se mi podaří zemřít stářím, on tou dobou bude vypadat tak na 50. Pořád nosil stejnou koženou leteckou bundu prakticky součást inventáře L.M. Él stál nehnutě, ruce založené na hrudi, chladné modré oči si prohlížely letadlo a jeho posádku. Byl to jen průměrně vyhlížející chlápek, ne moc velký, po fyzické stránce nijak zvlášť nezastrašoval, ale vyzařovala z něj staromódní tvrdost a mazanost, která páchla po tabáku a zvířecí lstivosti. Earl Herbinger nebyl muž, se kterým je radno si zahrávat, a to jsme mluvili jen o jeho lidské stránce. Tripp Jones zachmuřeně sledoval klesající rampu, tmavé rysy stažené v nebývale silném zamračení. Za obvyklých okolností byl Trip tou nejšťastnější, nejpohodovější a nejoblíbenější osobou, kterou znám, ale jeho poslední setkání s federály zahrnovalo velkou rvačku, kde skončil na té špatné straně, proto ho jejich přítomnost pochopitelně dvakrát netěšila. Trip pocházel z Floridy, Jamajčan původem, odaný Baptista vírou a morální kompas L.M. Trip byl náš Samaritán, Náš správňák byl lovcem, protože se pro hrdinství už narodil. Při srovnávání se svým přítelem jsem se vždy cítil provinile, protože jsem věděl, že nikdy nebudu takový chlap jako on. Holly Newcastlovou byste nejlépe popsali jako žhavou, vzhledem i povahou. Se svou vznitlivou povahou vždy vypadala jako záporněčky z bondovek. Tu by podceňoval jen hlupák. Naše bývalá striptérka si ráda hrála na blbou blondýnu, když se to hodilo, ale byla ostrá jako břitva, pekelně nebezpečná a asi ten nejnemilosrdnější lovec, jakého jsem znal. Letadlo si prohlížela se zlomyslným úsměvem. Pokud se trip stal lovcem, protože měl povahu hrdiny, pro to byla nejlegálnější cesta, jak likvidovat temné síly a byla v tom zatraceně dobrá. Erlu v obličej se rozářil, když uviděl Julii, jak se mnou schází po rampě. Po siuzanině zmizení a rejově odchodu do ústraní byl Earl pro Julie a její bratry jako otec. Vypadal, že se mu ulevilo, kromě toho na něm byla patrná i únava, ale Earl pár dní po úplňku vypadal unaveně pořád. To s vámi udělá pobyt v betonové cele, kde se celou noc v šíleném vzteku vrháte proti zdem. Krátce Julii objal. – Julie, auvene, vítejte zpátky. Natáhl ruku a potřásl tou mojí tím svým obvyklým drtícím stiskem. Trip a holi se na mě vrhli, pláceli mě po zádech a chtěli vědět, co se stalo. Všichni tři jsme začali ve stejné třídě nováčků, proto jsme spolu zažili nejednu šílenou situaci. Bylo příjemné být zpátky mezi přáteli. V dálce se blížili další lovci, přitáhli je popraska pohled na létající kolos. Osamělá postava od hlavy až k patě navlečená v černém mě sledovala od hangáru. Nervozně zamával, když mě uviděl, a pak se rychle stáhl do hangáru, když vystoupili federálové. Skipy neměl rád Davy spolu s většinou lidí, ale vládu nenáviděl ze všeho nejvíc. Federálové se shromáždili u rampy, prohlíželi se základnu, pár zkušenějších si nepochybně dělalo poznámky na den, kdy se obrátí politické větry a oni konečně dostanou příkaz tohle místo uzavřít, ať to stojí cokoliv. Motory letadla se zastavily a celá runway náhle utichla. Obě skupiny stály odděleni jako mladí kluci a holky na středoškolském plese. Myers a Franks se nakonec oddělili a mezeru přešli. Myersova kravata z imitace Hedvábí mu ve větru vlála přes rameno. Zastavili se před Erlem. Nikdo nenabídl ruku k potřesení. Erle, řekl Myers. No, jestli tohle není zvláštní agent Dwayne Myers, odtušil Erl. Jeho hlas přetékal opovržením. Majersovo křestní je dvein, Člověk se pořád učí. A taky jeho věrný paskák, manga. Tichý hromotluk lehce kývl hlavou. Pochybuji, že by měl Franks někoho vyloženě rád, ale zdálo se, že cítí trochu respektu k těm, co by pro něj při fyzické konfrontaci představovali výzvu. Herbinger versus Franks? Za lístek na tohle bych zaplatil cokoliv, protože ať byl federál tvrdší, byl jsem si sakra jistý, že kdyby Erla zastihl ve špatné náladě, Herbinger by ho roztrhal na kousky a vynesl v pytlích na odpadky. Hádám, že už ti volali, řekl starší agent. Majersův hlas i vystupování byly chladné. Věděl jsem, že Herbinčrem pohrdá a že pro něj kdysi pracoval, ale detaily jsem neznal. Jistě jsem věděl jen to, že mezi nimi byla nějaká zlá krev. Valali. Ani trochu se mi to nelíbí. Všichni tihle. Herbinger pohrdavě mávl rukou k federálům jako ochránka. Protože jestli chceš být nenápadný, tak tohle nepůjde. ne. Nechám tu jen čtyři vybrané agenty. Budou se držet byta a předstírat, že patří k tvým lidem, takže zapomenou na upravenost a profesionalitu. Zbytek zůstane v pohotovosti. Nech se to vyřeší, budeme to řídit z Montgomery. Otelen očekávám plnou spolupráci. Na příští schůzi Senátu se bude projednávat legálnost soukromí holovení Monster a ty bys určitě nestál o moje svědectví, že jste nebyli ochotní spolupracovat. My jsme duchem spolupráce nasáknutý na naskrez a co kdybyste teď vzal svoje hrdlaže a klidil se sakra s mojí půdy? Věř mi, nemůžu se toho dočkat, ale vezmi si tohle, alespoň zjistíš, proti čemu stojíš. Majers zvedl manilovou obálku. Pochybuji, že ti plně dochází velikost hrozby, co se na vás žene. Těžko věřit, že Majers kdysi býval jedním z nás. Jen z toho pomyšlení mi naskakovala husí kůže. Natáhl jsem se pro složku, moje prsty se přitom dotkly agentova palce. Za očima se mi černě zablesklo. Seděl jsem na dřevěné lavičce. Z nedalekého barbecue jsem badula delikátní vůně smažícího se hovězího. Slunce už skoro zapadlo a labamský větřík rozháněl jeho horko. V blízkém lese tančily světlušky. – Dvejde, jak chceš svůj burger? – Střední, odpověděl jsem bez zaváhání. – Máš ho mít? Velký rejšeklfort připlácl masovou placku naběračkou. – Zlato? – Lameny zasečily, když grillem protekl tuk. Krvavej! Ne, extra krvavej! Susan Shacklefordová seděla na lehátku po mé pravici. Povzdechla si, snažila se udělat si pohodlí. Byla v osmém měsíci a nesnášela to dobře. Snažil jsem se na Susan nezírat. I těhotná byla tou nejhezčí ženskou, co jsem znal, ale zároveň byla manželkou mého nejlepšího přítele. Jenže když o tom uvažuju, co kdybys ho udělal jen trochu po stranách? To zvládnu. Ray si rychle otřel mastné ruce do zástěry a dopřál si dlouhý lok piva. Se spokojeným zabručením se posadil. Ray byl impozantní člověk. Vysoký, svalnatý a sebevědomý. Všechno, co já nebyl. Erle, dorkás, krvavéj. Herbinger seděl u piknikového stolu. Můj šéf mě pořád trochu děsil, ale když se mě vybral do týmu a podělil se o rodinné tajemství, cítil jsem se v jeho blízkosti pohodlněji. Střední reji, a tím myslím střední, ne celý černé a křupavej, nepodělej to zás. Sakra chlapče, neznám nikoho, kdo by dokázal spálit pěkníku s masa tak jako ty. I Dorkas seděla u piknikového stolu, čistila svůj 45 long kolt nad stránkou novin. Byla to taková mateřská povaha. No, na matku možná byla trochu hubatá, ale věděl jsem, že nás tím svým přihlouplým bydláckým způsobem miluje. Zatraceně, ty idioté, měla jsem raději veřit sama. Ano, madam, odpověděl automaticky rej. Nemyslím, že se na tyhle jižany a jejich neustálou zdvořilost ke starším někdy zvyknu. Hude! Propečený, prosím, Hlas přišel z pozemých zad. Hud byl nejmladší člen týmu a já ho měl cvičit. Ve skutečnosti chápal tak rychle, že někdy učil on mě. Dokonce jsem jednou zaslechl Herbingera, jak říká, že nikdy nepotkal nikoho s lepšími předpoklady stát celovcem. Na tlouštíka z Birminghamu to nebylo špatný. Sinováček, tak buď rád, jestli dostaneš zbytky z grilu. Rej se drsně zasmál a vyžahnul zbytek piva. Julie, přinestá to další pivko! Jasněčka! zakřičela malá holka. Elegantně se skočila z pneumatiky zavěšené na nedalekém stromě a zaběhla do domu. Ohon vlasů jí vlál ve větru. Bylo jí teprve osm, ale už teď jsem na ní viděl, že bude stejně krásná jako máma a ostrá jako otec. Ta zlomí nejedno srdce. S bouchnutím dveří zmizela ve velkém plantážnickém domě. Podíval jsem se na ostatní lovce. Stařík Kšeklfort byl zabraný do živého hovoru s několika dalšími lovci o tom, že Ronald Reagan byl největším zastáncem lovců Monster od prezidenta Eisenhowera. Vzrušeně přitom mával hákem. Zrzavý teenager, kterého éro nedávno zachránil Fajdahu, Milo, Čmáral na kus papíru, pravděpodobně další ze svých bizarních vynálezů. Přišouralo se pár dalších, přiváběla je vůně barbecue a Ray na ně jednotlivě křičel stejnou otázku. Lovci Monster měli dobrou náladu a právem. Případ, který jsme právě rozlouskli, byl těžký a my si teď připadali neporazitelní. – Hej, majersi! – křikl Rej. Jo, kámo? – Dneska jsme jim ty zadky nakopali pořádně, co? Opřel jsem se na lavičce a protáhl si zmrzačenou ruku. Ramení svaly mi zničil upír, zkazil mi tak mušku, která se i v nejlepších časech trochu houpala, ale nebýt toho, nikdy bych se nestal členem téhle party. Když jsem otočil ruku, podíval jsem se na nášivku na rukávu malého zeleného smajlíka s rohy. Nebyl nic moc, ale pro mě toho znamenal hodně. To si píš, reji, to si píš. Ti lidé byli má rodina. Na co tak zíráš? Zeptal se mě útočně Majers. Znovu jsem se ocitl v reálu. Rozhlédl jsem se kolem runway, velké letadlo, moji přátelé, banda zamračených federálů. Byl jsem na základně, stál na asfaltu. Ale ještě před chvílí jsem byl na barbecue u Julie doma jen hrozně dávno a byl jsem agent Majers? Co, sakra? No nic. Majers zavrtěl hlavou a pustil obálku. Asi si myslel, že jsem naprostej blbec. Musel jsem být mimo pár vteřin. Jak jsem řekl, musíte se dozvědět, proti čemu stojíte. Můžeme si tu někde promluvit v soukromí? Herbinče přikývl. Pačte. Ukázal na hlavní budovu. Všichni federálové se dali do pohybu, ale on zvedl ruku. Jen ochránka. Ostatní kreténi můžou zůstat v letadle. Můj šéf na případné nesouhlasné projevy nečekal, jen se otočil na patě a šel. Já si však všiml, jak silně skřípal zuby. Stále jsem se vzpamatovával z toho, co jsem právě prožil. Natáhl jsem se a vzal Julii za ruku. Nic se nestalo. Žádný záblesk temného blesku. Žádná vize. Divně se na mě podívala. Zede, jsi v pořádku? Zeptala se holi. Vypadáš trochu vyflusaně. Zavrtěl jsem hlavou. Před federály jsem nemohl nic říct, ale když jsem žil s cizími myšlenkami posledně, konkrétně patřili lordu Mačádovi, způsoboval je stejný artefakt, kterému mě vystavila Susan. Ne, jsem v pohodě. Asi za to můžete let. Pojďme to vyřídit. Franks mě podezřívavě sledoval, když jsem kolem něj prošel za Herbingerem a Mayersem. Nakonec kývil na tři další agenty. Popadli svou výstroj a následovali nás. Skupinka vešla do hlavní budovy a rychle prošla vstupní halou, protože tempo udával Earl a naznačoval jim, že už to chce mít za sebou. Agent Franks udělal poznámku opadacím říži nad námi. Znělo to málem uznale. Vítej doma, Zede! Majlo mi říkal, že si pozabíjel hromadu zombií, řekla z poza masivního kancelářského stolu Dorkas naše recepční a lovkyně na částečném odpočinku. Vypadala jako typická jižanská babička. Kazila to jen boule od růgaru Red Hawk v ramením pouzdru pod pleteným svetrem. Na tebe se můžu vždycky spolehnout, že přijdeš s jednou nebo dvěma zabijáckými historkama, protože jinou zábavu tu poslední dobou nemám. Honomadem, po poradě vám všechno povím. Když zahlédla federály, co přišli za mnou, její úsměv se vytratil a oči přimhouřila tak nebezpečně, že z nich zůstaly jen malé štěrbinky. Majer si, odplyvla si. Dorkes, odpověděl pomalu starší agent. Jak se daří ve zrácovském biznesu? Majer se to nijak nevzrušilo. Dobře, dobře. Jak se daří tvoji noze? Je z plastu. Co myslíš, jak se jí asi může dařit? Ano, jistě, zapomněl jsem. Ještě se uvidíme. Majers v samolibě pokýval hlavou a pokračoval za erlem. Pohled plný nenávisti, který na nás drka zvrhla, málem spálil barvu na stěnách. Zastavil jsem se. Naše recepční bývala naštvaná v jednom kuse. Sakrá, ona by se klidně dopustila vraždy, kdyby se někdo z ostatních zaměstnanců dotkl jejího obědu v ledničce. Ale takovou jsem ji nikdy neviděl. Počkal jsem, dokud federálové nebudou z doslechu. O co tady šlo? Zavrčela. Starý časy. Já a tady Jidaš máme nevyřízený účty. Co provedl? Zachránil mi kehák. Dorka zavrtěla hlavou a vrátila se k telefonům. Pěš už, mám tu práci. Dohnal jsem ostatní, když vcházeli do malé konferenční místnosti, kterou jsme zřídili v přízemí. Bude pěkně napěchovaná, ale Herbinger očividně nemínil zpřístupnit federálům příjemnější místnost opatrovíš. Majer z Erla zastavil v chodbě přímo před stříbrnými památečními plaketami a řekl. Jen ty... Shacklefordová a pit, Mám tu pár velmi citlivých informací, o které se s vámi musím podělit. Moje muži zůstanou tady. Samítá se. Můj šéf ukázal na tripa a holy. Oni jsou můj osobní tým. Cokoliv můžeš říct mě, můžeš říct i jim. Tvůj tým? Rozčílil se Majers. Zrodnul a zvýšil hlas. Velký el Herbinger, co nemá tajemství před svým týmem? na novinka. Změna v jeho chování mě překvapila. Nevysoký muž šel k pamětní stěně a začal pročítat jména. Zjevně hledal jedno určité. Když ho konečně našel chronologicky tuctý men před velkým počtem připadajícím na vánoční večírek 95, zapodl do něj prst. Žádná tajemství. Takže si svému týmu už o řekl? Erl několik vteřin neodpověděl. Zdálo se, že všechny federály s výjimkou Frankse náhlý emocionální výbuch jejich velitele překvapil. Franks vypadal znuděně, lovci zmateně. Můj šéf si nakonec povzdechl, zjevně nebyl připravený o té záležitosti debatovat. Veď počkejte venku, nenechte je na nic chmatat, Hérl přitom ukázal na zbytek ochranky. Trip a holy pochopili, že se nemají hádat. Ustoupili stranou. Zastavil jsem se u označené plakety a přečetl se ji, zatímco ostatní vcházeli do konferenční místnosti. Na plaketě byl malý obrázek mladíka s uličnickým úsměvem na baculaté tváři. A. Martin Hood. 14. 1. 1960. 17.10.1986 Od ostatních 400 a něco plaket na stěně ji nic neodlišovalo. Odešel jsem na schůzku.